Pustodată, ca niciodată, un împărat care avea trei fete. Rămânând vădu, toată dragostea lui și-o îndreptase asupra fetelor. Toată grija era să crească frumos, să le învețe și să le păzească de toate răutățile lumii, ca să-și uite mâhnirea cel cu pentru moartea mumei lor. În zile, ce ai venit în paratului, că nu mai ce pe fata cea mare, fata mea, ea spune, cum mă iubești tu pe mine, Eu știu, cum, cum să te iubești fată. Ia, ia, eu te iubesc ca via. Să-mi trăiești fata mea, să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Dar tu, mijlocio, Spune, cum mă iubești? Ca zahărul, dragă, tată. Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine. Sunt fericit tare că aud din gura voastră că împurtați purtați atâta iubire ca mierea și ca zahărul. Și eu te iubesc, tată. Când nici nu știu cum să-ți spun spre a-ți arăta toată dragostea mea. Ei, tu, fata mea cea mică și sioasă, gândește-te bine și spune totuși cum mă iubești tu. Tată, te iubesc, bucate. Auzi vorbe de iubire. A, nici ai meritat să vorbim cu tine. Ia făte încoa. Ia fă-te încoa ce nesocotito. Să ne înțelegem la cuvinte. N-auziși tu pe surorile tale cele mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui cât de dulce este iubirea ta pentru mine? Să te duci din împărăția mea cu sarea ta cu tot. Să mă iert tată. Eu n-am vrut să te supăr, eu am socotit în mintea mea că dragoste că am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul. Auzi, auzi, și mai ai o obrază să te atingi de surorile tale, să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești, să nu-ți mai de nume. Doamne, doamne, dar eu n-am vrut să te supăr, tate, Să nu mai aud nicio vorbă și drepedeapsă, din casa părintească să-ți doar un rând de haine vechi și ponosite, iar acelea să fie ale slugilor. Ei, ei ce te și face așa pe mironosița? L-ai șicnit pe tata atât de tare că iute de dădeam apare doar în cămeșel. Și mă așa-mi fi ah, Ce mai vorbă lungă! Preacă, mică, nerușinată, că ești în stare să-mi le strigi și pe astea două surori bune și înțelepte. bine. Bine, tata. Dacă asta voia și porunga, Așa voi face, Sărut dreapta Și rămâneți sănătoase, surioarelor! Doamne, soarta ce mi-a hărăzit! Oare cu ce am greșit? Vorbele de lingușală sunt la bună în Iar cele fără de vină plâng cu mine și suspină. Toate vorbele curate sunt ca sara în bucate, Când dai buzele cu dulce, Dulcele iute se duce, Te mai ești mincinos, N-are gust și nici miros. Și plecă fata mică de împărat, Umblând din sat în sat, Până ajunsă la curtea unui alt împărat, Bătu la poartă încet și cu sfiană, Veni chelărea sa. Adică cea mai mare peste slugi Care purta toate cheile palatului Și de la odăi și de la cămări Și de la toate agonisele împăratului hmm. Da, ce ai cu tine, fată, și ce vrei? Sunt ha? o fată săracă și fără părinți, ah. dar nu-s vrednică și cinstită. E. Aș dori să mă bag la stăpân dacă aveți un loc. E, e, măi, fată, mă, e, să știi că ai noroc, că tocmai, uite, mi-a plecat ajutoarea. Și, e, da, am par pun așa că să, să iei locul. E, uite, cam să te iau. Tine în slujbă, dar să știi că așa de probă. Vă mulțumesc Vă mulțumesc și o să vedeți că veți fi mulțumite O să văd, da. da, da și simbrice. A? Nu cer nicio simbrie nu? Am să slujesc o vreme fără Iar dacă munca mea va fi vrednică de vreo simbrie Să-mi dați atât cât credeți e? Uite, uite, bine, bine, bine Uite, la început La început ai să deretici așa prin odăi și prin dulapuri Și să pui fiecare lucru Dar la locul său Uite, uite, îți dau cheile Ia-i, ia-i, dau fata fără nicio vorbă Nu stătea la taifas cu nimeni Nici cu femeile curții, nici cu străini Era cu vincioasă și toți începuseră să o iubească Asta fata mea, fata mea așa vrednică, ești știi ceva, mânii va fi ospăți mare, mare, aici la noi, la curte, trebuie să mă ajut și tu la bucătărie, că nu-i putea de singură doar cu argați mă ajut? Da, nu mă, chiar fac tot ce știu. Eh, eh, și-și știi, tu așa ai și măi, e? Aluaturi bune și gustoase, dulceturi și mâncăruri alese de toate felurile, cu aspicuri, până a frăgezit, bine rumenit, Uați, potrivite cu sare și mirotenii cu sosuri de să te lingi pe degete. mai mai mai, dar parcă parcă tu ai fi slujit doar la curgi părătiș, mă. Ia ia, hai hai hai, cu mine tu la treabă, hai la treabă. Când gătești, gătiți să fie totul într-o armonie, gustui gust, la multe feluri, sosuri și alte mirosuri. Mirotenii pot spre sare dar musai un pic de sare, altfel nu are gustare. Hei, dragii mei, și spăsul se țin. Toți meseni se minunau de bucate și de gustul lor. trecut ce petrecu, ca la petrecerile împărătești. Apoi toți plecarea pe la împărățiile lor. Împăratul și împărăteasa chema a doua zi pe chelărea și îi mulțumit pentru toate pregătirile ce le făcu, că tare bune și deosebite au fost. Aceasta le zise Apoi, e mărit împărat și bună împărăteasă și a care le-a pregătit Nu mis eu, nu, vreau să spui adevărul Și ajutoarea pe care am angajat-o mai mai o lună în urmă Cine și de unde vine? Aduși o cunosc Este chiar aici și Dar știți ceva? Eu cred că e fată din neam Ori a la o mare împărăție că e și tietă, învățată și cu Ce mai sura Chiam-o să o cunoaștem, hai. hai! intră, intră, fata mea, și nu te sfii, Când mai ai vorbe bune, auzit-am despre tine, Și asta ne bucură, ești priceput în toate și îmi spuse Celăreața noastră, că știa buchis știu mărită în și mai știu că vorbele trebuie să fie cinstite, curate, fără prefăcătorie sau lingușală. Oh, dar înțeleaptă, ești fată dragă și arătoasă, și la minte, și la trup. Mm, se vede că ești bine crescută, da, da, da, da se vede cât de cum că ești de viță bună, nu? Ei, fetiță, dacă dorești! Ne-ar face plăcere am fi însoțitoare și să-mi stai așa în preajmă, în orice împrejurare. Adică cum prea bună împărăteasă un fel de doamnă de companie? Da, dar de unde cunoști tu vorbele astea? A? De prin cărți, Maria ta. Ei, ce să ne mai întindem la vorbă? Vom face treabă împreună și de înține de urât, că și așa o să fiu un timp singură. Doamne, cerea e singurătatea, mai ales când nu știi dacă și când va lua sfârșit. Oh, Cer de sus să vă ferească de ea și să vă bucurați toată viața de cei dragi din jur. Oh. Oh. Frumoase vorbe grăită, dar iată, iată că treburile împărăției trebuie duse la bun sfârșit. Măria sa, soțul meu și feciorul nostru vor pleca în curând în război, așa că singurătatea acestui timp o vom împărți noi două. Doresc să vă ofer clipele cele mai bune, spre a fi în folosul dumneavoastră. Am văzut, am văzut ce lucruri de mână ies din închipuirea ta și m-am minunat. E? O să mă învăț și pe mine acest mișteșug, fata mea? Da. Desigur, buna mea împărăteasă! Și plecă cu fiul său, singurul fiu iubit și speranța urmașilor la război. Acolo nu știu cum se făcut, nu știu cum se întâmplase, numai ce îl dus era acasă rănit. Plângea împărăteasa toată ziulica. Doamne, doamne, scapă-mi fiul din ghearele morții, că este singurul nostru sprijin la pătrânețe. Vreau să-l văd iar sănătos și puternic. Doamne, doamne, și nimic n-am să-ți mai cer niciodată, niciodată. Tata, da, da, nu vă mai faceți acestea griji, că prință-i puternic și îl vom ajuta să treacă peste toate aceste necazuri. Trebuie, trebuie vecheață zi și noapte, așa, așa cum ne-a spus vraciul palatului. Așa vom face, dar sunteți obosită, iar eu pot sta zi și noapte la căpătăiul său. Pentru mine va fi răsplata bunătății pe care mi-ați dăruit când sunt aici. Bine, bine, fata mea. Știu, știu cât ești de îndemânatică și ce suflet bun ai. Așa, așa vom face cu schimbul la patul fiului meu. Cele mai bune îngrijiri și cele mai frumoase vorbe și mânghierele fetei neprefăcute Au deșteptat în inima băiatului Bonlav o simțire ce nu o avusese până atunci Și așa cum îmbla ea cu el când îi primenea rănile, făcu ca băiatul să o îndrăgească Și așa cum în viață toate relele și durerile trec într-una din zile când se făcu mai bine, îi zise mamei sale. Știi ce, mamă? Mie mi-ar fi broia să mă bine Bine, bine, vaicuță. Mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii singur Am să-ți caut o fată bună de împărați și de neam de treabă. Ea, ea e găsită, mamă. A găsit, a? Și cine este? Eu o știu. Să nu te super, mama. Mi-a rămas inima la fata dumitale din casă. Din câte fete de împărat și domni am văzut, niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Mama, mama, nu știu ce să zic. Este o fată bună, cu minte, cinstită, vrednică. Da, dar trebuie să-l înduplecăm și pe tata. Știi că împăratul are ultimul cuvânt. Tata știe. Am avut o discuție ca între bărbați și s-a bucurat tare. El spunea că tu trebuie să ai ultimul cuvânt. Ei, <laughs> acum, acum ce mai ai de spus? Ei, bine, bine, fiul, Dumnezeu să-ți ocrotească alegerea și să facem pregătirile pentru noi. Și după cum povestea spune... La nuntă fu poftită lume, doar fețe mari, împărătești, prințese, prinți, oameni aleși. Și printre ei fu omenit la loc de cinste potrivit acel împărat și tată al fetei, care altădată a fost din casa alungată. Motivul știți copiii voi care? Acel cu sarea în mâncare. Mireasa așa a potrivit Când tatăl ei va fi servit Mâncarea cei se va da Să fie pregătit așa Cu zahăr, miere, cât poți spune, Ați priceput de ce anume Și toți mâncau, se veseleau Mâncărurile lăudau, Însă el bietul abia gusta Nu-i prea plăcea, foamea rodea și răbdă el cât a răbdat și pe vecin l-a întrebat. Spune-mă te. chiar așa bucate bune și gustoase, după cum le tot lauzi, n-ai mâncat niciodată? Chiar așa, sunt niște minunăţii, au un gust de să te lingi pe degete, dar văd că ai farfuria plină, de ce nu te bucuri de ele? Ha? Nu prea mi-e foame, am gustat. Dar mireasa sa cinei că îmi pare cunoscută? O, se zice că e o fată săracă, dar, după cum vezi, frumoasă și spre lauda și cinstea ei și vednică. Dar mai mă ține de vorbă și lasă-mă să mă satur de bunătățile astea. Auzi? Se spune că sunt pregătite chiar de mâna miresei. E, îmi dai voie, vecine, să guș și eu din bucatele celeia în farfurii adumitale? Să mă dominez de ce atâta lauda? Servește-te cât dorești! Mmm! Da, dar astea sunt minunate, sunt grozave Bucatele mele nu au niciun gust Asta e o jicnire De, de, de ce? -ca, că bucatele sunt atât de bune? Măriata, cred că ai băut ceva mai mult decât trebuia <gătă -i> Ce nu-ți convine și ce cu găsești aceste mesi împărătești? Ia-ți bați în voie, dumneavoastră Bine împărate! Așa gazdă și vecin de împărăție mi-ești? m chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Vai de mine, măria ta! Cum poate să streacă treacă prin gândul acasta? Te cinstești și pe dumneata ca pe toți împărații, fără deosebire. Oh, ba, să mă ierți, împărate, mare gazdă! Bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu! Poftim, poftim și gustă! Da? Poftim, mm -mm, da. Yeah. Mm. Da, așa îmi pare. Așa îmi pare, da, da, da. Să vie mai decât bucătari și să dea seama de ce au făcut. Nu-i nevoie. Cum? Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată de ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Oh! No. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat o dată cum îl iubim noi. Surorile mele mai mari îi răspunseseră că îl iubesc ca și ca zahărul. Eu uitisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat să pierd. Prin muncă și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Am vrut să-ți dovedesc, tată, că fără miere și fără zahăr Omul poate să trăiască, e, da. dar fără stare nu chiar. Dai, ți am pregătit eu toate bucatele fără stare. Judecați și dumneavoastră cu minte părătească! Cine a avut dreptate? Da, o, nu, nu. Fata! Pe, fata nedrept, pe dreptate. a fost gonită, așa! fata! Judecată, înțeleaptă, bravo, fata, bravo. Judecată, bravo. Bravo, fata bravo. bravo! Iertăciune, fata mea, iertăciune că am greșit! Și n-am știu să prețuiesc cinstea și înțelepciunea ta. Iertăciune. Dă-mi voie, tată, să-ți sărute dreapta și la rândul meu iertăciune dacă fapta mea de acum te-a supărat. Și acum să ridicăm cupele pentru toți invitații la nunta fiului meu și anurorii mele, cea vrednică și înțeleaptă. Să ne trăiești, copii! Să ne trăiești, tată! bună Tatăl fetei se veselea cum se veselea, Dar socrul mare se mândrea Și petrecea ca adobândură înțeleaptă și bună De viță veche și nobilă. Hei, și încălecai pe așa Și v spusei dumneavoastră așa. Și încălecai pe -o scurtă Să trăiască cine ascultă și încăle cai de un fus să trăiască cel ce-a spus. <fixi>